arra, hogy hogy lesz valakiből alkotmány jogász, és nem is akármilyen. Hogy kezdődött ez a szerelem a joggal, és ezzel a különleges joggal? Először is kell az egy alkotmány, azért nem árt, van, természetesen. Hát a, most se ártana. Igen, én Éppen ide szerettem volna kiukadni. Mindenesetre az ember jog, a jogi egyetemben megy, én történetem nem is azért mentem, hogy a jogot tanuljam, hanem azért, hogy az államtudományokat, társadalomtudományokat tanulhassam, akkor rendszerehatás előtt néhány évvel, ez volt az, az a hely, ahol inkább ilyen dolgokat lehetett tanulni. Előttem Kölcsei smarti és más kollégák példája levegett, akik ugyancsak hát jogot hallgattak, és aztán hát tágabb értelemben a társadalommal foglalkoztak, hát persze a művészettel is. Ezért mentem a jogra és a jogon. Ezt az alkotmányokat tartottam a legvonzóbbnak. Nekem szerencsém volt, mert más országokban is járhattam a jogra, és más karokra is, a környező országokban is, Bulgáriában, Csehországban, Szlovákiában, Lengyelországban, és itt tovább, sőt, vettem Békben is egy rövid ideig. És hát úgy láttam, hogy különböző kutatói programokon is részt vett a külföldön. Igen, volt alkalmam, nagyon szerencsés voltam, volt a jóisten mindig a tenyerén hordozott, hogy járhattam még a tengeren túl is. Londonban is, és Kanadában is volt annak kutatni néhány éven át, és ezeket tapasztalatait jól lenne itt hasznosítani, de ha hát újabb alkotmányozási mekibuzdulással lenne szükség, ahogy elnézem most a dolgokat, erre persze most várni kell egy pár évet. Hát azért nagyon sok helyen tudja a tapasztalatait, a tanultakat hasznosítani. Beszéljünk csak arról, hogy egyszer csak eljött egy olyan pont, amikor nagyon közel került a média világához. Önálló műsorok jöttek létre, mind televíziókban, mind rádiókban. Ez a második szerelem, ez hogy kezdődött? Mert hát azért ez egy nagyon furcsa világ az elméleti kutató, az elméleti jogás számára. Legalábbis én azt hiszem... Igen, igen, és sok a kollégák közül is ezt nehezvényezik, vagy távolságot tartanak az ilyesmitől. Én nem tudok azonosulni azzal a gondolattal, hogy a kutatónak, a tudósnak, a társadalomtudományokkal foglalkozóan elefántsamtól annyira kellene vonulnia, és minyet az ablakból kellene néznie a tűzisek harcát, az elkéreről tekintve. Inkább úgy gondolom, hogy benne kell lenni a közegben, benne kell élni a polizban, ahogy mondani szoktuk. És hogyha már a példaképeinkről beszéltünk, akkor azt mondjam, hogy Számúra azok voltak a, a, a vonzó életpályák, amelyek valahogy tudták ezt egyesíteni, mondjuk Ötves József mind a médiavilágában, persze a korai szerint természetesen, mind a tudományban, mind a szépörödalomban Maranodót alkotott, de mondhatnám kölcsei példáját is, aki még, ö, országgyűlési követ is volt, nem szólva, egyéb közületi tevékenységéről, és számos mostani példát is lehetne mondani a külföld világából is, például a BBC-ben rendszeresen megszólalnak olyan világkívő kutatók, akik nem esik le az ángyűlő az újjáról, újjukról, hogyha néhány dolgot elmagyaráznak a nagy számára, szóval hogy én úgy tartottam helyesnek, és most is ez a felfogásom, hogy valamiképpen ha van mondandó, akkor meg kell szólni, és hogy van fórum, ahol az ember elmondhatja, amit kíván, ráadásul úgy, vagy másokat is meghallgat, akkor ezt természetesen ki kell használni. Az a más kérdés, hogy újabban az utóbbi években, de hát ez közös tapasztalatunk, a média viszonyat nagyon megváltoztak, és a sajtószabadság állapota kérdésessé vált, úgyhogy nehéz ma olyan műsorot egyetlen találni, amelyben a szabad szellem megnyilvánulhat. Arra már nem is beszélve, hogy a vitakultúra sokat romlott, és a viták, a tisztán politikai viták is kikoptak, a média világából. Ez nagyon sajnálatos, és nagyon gyorsan vissza kellene térni arra az útra, amelyet Nyugat-Európában járnak ezen a területen. De a múltbeli média megjelenéseiből én valahogy azt a következtetést vontam le, amire talán büszke is lehet, hogy mind a két politikai oldal elfogadja ön szakmailag. Azt hiszem, ez nem is lehet kérdés? Ja. Nagyon köszönöm, mert nagyon jól esik, és ez mindig törekvésem is volt, csak éppenséggel ugyan a helyzet, hogy ez is magyaráz az, hogy most miért róltam, vagy rólhattam vissza a média világából, hiszen a legtöbb műsorban az elemzőket is valamiképpen felosztják kormánypártiakkal és ellenzékjekké. Már a, a stúdióban is úgy ülnek le, vagy egymással szemben ülnek, és az egyik mindenféle kritika, nélkül reflex páratlanul propagálja a kormány mondandóját, a másik pedig voltak éppen ellenzi és egy más víziót változott. Ez nem az én drágom, én nem is tudnék, tehát fizikailag is nem tudnék leülni, sem az egyik, sem a másik oldalra. Mert, hogyha én valaha egy ilyen műsorba kerülnék, akkor nekem egy külön szék kellene tulajdonképpen. Nem tartom ezt jó gondolatnak, hogy a politikusok vitáit, az elemzők vitáit pótolják. Valamiképpen néhány évvel ezelőtt valaki ezt kitalálta, és mert a kisország nagyon terjednek a rossz gondolatok. Ma már általánossá vált, hogy politikai elemzők, akik hivatásszerűen elemzik a politikát, felosztódnak és felemzikiekéig, és egymással vitatkoznak, és ezek az elemzői viták pótolják a primert politikusi vitákat, már az nem pótolható. De én azt hiszem, hogy ebben talán az is belejátszhat az a tapasztalat, hogy talán nem mindig van elég komoly mondani valója a politikusoknak ahhoz, hogy egymással vitatkozzanak. Igen, természetesen, és az elemzők ebben a tekintetben talán egy kicsit ügyesebbek, ahogy, ahogy elnézem az elemző kollégákat az utóbbi években, talán jobban megfogalmazzák azt a köztünk szóval a kereset, amit ezekben a kérdésekben egyáltalán mondani lehet, úgyhogy voltak éppen a politikusok jól járnak, hogy helyettük az elemzőt nézzük el a vitatkozást, de ez akkor sem természetes. Az elemző a tudomány objektivitásával kell, hogy ítéljen, nem mondom, hogy sosem fogalmazhat normatíve, nem mondom, hogy nem értékelhet, nem mondom hogy nem fejezheti ki az ítéletét, de az bizonyos, hogy ezeken, ezeket a, meg a megszólalásoknak a tényeken kell alapulniuk, és nem pedig politikai hovatartozása. Természetesen világnézetem, sőt még politikai ideológiám nekem is van, de az elemzői tevékenységben nem ebből kell kiindulni, hanem a tényekből, a folyamatok objektív elemzéséből, hogyha valaki nem hisz a tudomány objektivitásában, akkor nem érdemes tudományá foglalkoznia, ha pedig valaki nem hisz az elemzői, semlegességben, nem félek kimondani ezt a szót, az jobban teszi, hogyha nem erre a pályára megy. Van egyfajta objektív látásmód, és ezt érdemes képviselni. Nem is a véleményt kell elmondani, hanem a tényt, voltak Az ön mentalitásából én azt érzem, hogy egyenes út vezet a tanításhoz. E pillanatban is tanít? Igen, igen. Van modom tanítani hálisztának, és um, szeretem is ezt a tevékenységet jó viszonyt tudtam kialakítani a hallgatókkal. Ezt én egy kicsit meg is erősíteném, mert én a Nemzeti Közszolgálati Egyetem iskolai adatlapján a következő diákbejegyzést találtam. Hát, srácok, én nála államvizsgáztam idén, imádtam. Leírhatatlan, hogy az egyik hozzászóló írta, ő egy jelenség. Aki vevő erre a stílusra, jól jár. Éppen azon gondolkodtam, hogy fel kellene menni az egyik órájára elvonási tünetkezelésre. Nem így szó lehet. Mikor én a szóastam, nagyon-nagyon megörültem neki, természetesen. Nem tudom, hogy ki írta be, szívesen meg is ismerkedném vele. Az a tapasztalatom, hogy a jóisten segítségével könnyen alakítok ki egy jó viszonyt a hallgatókkal. Nem is azért, mintha személyesen elbeszélgetnék velük, vagy, vagy nyelvtan itt-ott segítenék egyes kérdésekben nekik, hanem talán az a mód, ahogyan Beszélünk egymással, mármint, hogy így kollektíve, talán ez lehet egy, egyes hallgatók számára minden Mindenesetre ezt a tényt, hogy az így alakult, ezt nagy áldásnak tekintem, és természetesen nagyon örülök neki. Ha az élet úgy hozná, hogy választania kéne a rádiós, tévés, műsorok és a tanítás között, melyiket választaná? -e? Nagyon nagy gyilatban lenne, és boldog vagyok, hogy most úgy hozta, hogy mindkettőt folytathatom. Mindkettőben van tervem, mis. Jónak tekintem mindkét tevékenységet, úgyhogy nagyon nagy gondolnám. Még egyéb, gondolnám, hogy az egyéb, egyéb körülmények határoznák meg, hogy ebben a dilemmában végül is hogyan döntenék, de szerencse, hogy eddig nem szembesültem ezzel a kérdéssel. Az alkotmányjogászhoz fordulok, amikor azt kérdezem, hogyha nagyon lecsupaszítjuk az alkotmányjogot, vagy magát az alkotmányt, akkor felfoghatom-e én úgy az állampolgár ezt, mint egy szerződés, az állampolgárok közössége és az állampolgárok közösségét irányító csoport mondjuk így közötti szerződést. Mert ha igen, akkor annak következményei vannak. Igen, hogy mert kitűnő megküzdelítés, azért jelzem, hogy ez a liberális megközelítés. Ah, okay. történt, hogy a konzervatív felfogás nem ezt állítja az alkotmányról, nem szerződés alapúnak képzeli, de az igaz, hogy a világon ez a bizonyos szerződés alapú alkotmányfelfogás terjedt el leginkább, hiszen ez képezi a liberális demokrácia alapját, már pedig a demokrácia ma a világban, legjobb tudomásunk szerint, aligha ha nem csak liberális lehet, vagyis alkotmányos, és az alkotmány korlátozza az állami szerveknek a hatásköreit azzal, hogy egyáltalán előírja, hogy mit tehetnek, és szóval mást nem tehetnek. Így aztán voltak éppen, még a törvényhatást is korlátozhatunk, a demokráciát is korlátozza voltak Úgyhogy az alkotmány és a demokrácia két egymástól teljesen különböző koncepcióját egy legíti azzal, hogy az alkotmányos, hogy ideális demokráciát épít föl, és ebben az alkotmánynak valóban nagy szeremet van, hogyha szerződésként fogjuk fel, és az alapján a jogainkat garantálva láthatjuk és követelhetjük azok érvényesülését. Uh -huh. Az alkotmányokban, az alkotmány történetben, történelemben benne van-e az a forduló pont, amikor valahol kimondódik, hogy valójában mi az alkotmány? Van jó néhány ilyen lépés, amelyeknek az összességéből adódik, hogy szerintem mit tekintünk alkotmánynak. Én nem tudom, a Calvin-nak, mondjuk a Genszlán uh -huh. meg itt alkotmányát, vagy az ütrekti unió alapszervődését, és itt az alkotmánynak tekintjük-e, az kérdés, de az nem kérdés, hogy az Egyesült Államok es alkotmányát, amely 1791-ben egészült ki az első tíz kőegészítéssel az alapjókkal, illetve az 1791-es lengyel, májusi lengyel alkotmányt, és az ugyanisztette 1791-es francia alkotmányt már biztos, hogy alkotmánynak, kartális alkotmánynak tekintjük. Tekint azonban, hogy olyan állam a világom még az elég tekintélyes állam, amelyiknek nincs kartális alkotmánya, és mégis van egy több évszázados alkotmánya, ugye Nagy-Británia, de jelzem, hogy ilyen volt Magyarország is egészen a XXI. század közepéig, és ilyen pillanatnyilag Izrael is. Nos, mivel vannak ilyen államok is, ezért még azt sem lehet mondani, hogy az alkotmánynak hogy írottnak kell lennie. És uh itt -huh. több alkotmányfogalom van, de minden esetben ez a feszítés alapú alkotmányfogalom, ez biztos hogy az egyik legbefolyásosabb az Engem, mint civil, nagyon érdekelne az, hogy ki írja az alkotmányt, kik írják az alkotmányt, mondjuk így, hogy kik ratifikálják, vagy inkább mondanám azt, hogy hitelesítik. Azért kérdezem ezt, mert abban a pillanatban, amikor mondjuk jön egy új kormány, és egy alkotmányból mondjuk alaptörvényt csinál, akkor az onnantól kezdve lehet, hogy nekem, mint állampolgárnak nem egy érvényes dokumentum. Ez nagyon érdekes kérdés, valóban, most, hogyha holnap reggel igen, még a bevezetőt tartanánk, de minden esetre, ugye nagyon röviden, amit talán lehet mondani, hogy az alkotmányozó hatalom az valóban egy különleges hatalom, és nem sőt, itt nem meg a törvényhozó hatalommal, de még mindig Magyarországon történetesen. De eh, hogy, hogy valójában ki alkotja az alkotmányt, és ki írja, tehát kinek a kezében van attól, ez érdekes. Nyilván alkotmány esetében tudjuk, hogy a szerzők, az értelmi szerzők kik voltak. Az alaptörvény, a magyar alaptörvény esetében ezt nem nagyon tudjuk, legendák vannak, de érdekes, hogy mondjuk a szerzők elbújnak a szöveg mögé. De nem is az az érdekes, hogy ki kifogja a tolat, hanem az, hogy kifogja a szöveget, és ez általában a mi szokott lenni. Ugyanisztek az amerikai alkotmány hagyománya az, hogy a bevezetőben megnelezi saját magát, és mivel Különböző politikai okokból, különös történelmi együttállások miatt az alkotmányozó hatalom az ezért álmadban, 1987-ben nem tudta igazából megnevezni magát, ez egy a politikai racionalitásnak egy érdekes példája volt az, hogy a népnek nevezte saját magát. Uh -huh. És így kezdődik a szövegből, hogy mi a népe, és mi, az Egyesült Államok népe, mert ezt a szöveget hoztu, vagyis teuretisze legalábbis a nép alkotja az alkotmányt, már most, hogy a nép hogyan képes alkotmányt alkotni, hogy egyik mondja e, a maga a másik a más álmozókat, és itt ez egy nagyon különös kérdés, hogy hogyan néz ki a gyakorlatban a nép alkotmányozó hatalma. Erre néz ki, jó néhány megoldás van, egyik sem teljes körül, vagy teljesen megnyugtató dolog, sőt inkább úgy fest a dolog, hogy mivel, hogy nem jogszerűen születnek új alkotmányok, hanem a nép által születnek, hogy úgy mondjuk, ezért nem is föltötenően alkotmányosan születnek az alkotmányok, hogy ilyen fújteti fejezést használják. a rá, azt hogy teoretikusan, elméletileg, ugye papíron a nép alkotja meg az alkotmányt, de hogy amik milyen közvetítők által hozza létre a szöveget, az egy külön Magyarországon történetesen a vállalatok képviselői útján a vállalatok képviselőket a parlamentbe választja a nép, a törvényhozó hatalmat vizsgálja rájuk. De ezek a nem csak a törvényhozó hatalmat gyakorolják, hanem az alkotmányozó hatalmat is, vagyis meghatározzák, mely szervnek milyen feladata van, köztük a saját szervét is. Vagyis a törvényhozó hatalom tulajdonképpen saját magára nézve is az alkotmány volt. Ez nem gonizmus, hiszen elméletileg az alkotmánynak egy funkciója kell, hogy legyen, hogy akár a törvényhozói hatalmat is korlátozza bizonyos mértékben. Ez tehát egy nagyon különös hagyománya ennek az új. Ö, ö, kartális alkotmánynak. Érzem, hogy ez az 1949-20-as törvényben is így volt már, vagyis uh -huh. az alaptörvény az a jogosultságot, hogy a törvényhozó hatalom egyben alkotmányoz, és persze hát egy nagyobb többséggel, ugye ugye ez nagy kétharmados, vagy az összes képviselő kétharmados szavazatával, de közvetlenül ilyen a testület csak egy nagyobb arányban. Most hát azt a jogosultságot, hogy a törvényhatalom alkotmányozhat is, az ez az alkotmányozó az előző alkotmányból vette, mert az előző alkotmány, amely ugye 89-ben, 89 ben, 89 -ben módosult, most az előző alkotmány mondta ki, hogy az országgyűlés alkotja meg az alkotmányt, így aztán tulajdonképpen ez az alaptörvény egy olyan alkotmányra hivatkozik, ami hát később magán az alaptörvény tekint érvénytelennek, de hát ez már tehát olyan finomság ami hát valóban adatra szorul. A beszélgetés végére terveztem ezt a kérdést, de muszáj most kimondanom, hogy létezhet, hogy a mostani alaptörvény, ha mondjuk a 89-es alkotmányt, vagy a későbbi módosításokat figyelembe vesszük, akkor önmaga mondjuk így de facto, nem egy érvényes szerződés? Ez a kérdés legítimán feltehető, és erre a kérdésre különböző Alkotmányogások különböző válasokat adnak, én azt állítom történetesen, hogy nagyon is jöggal vethető fel az a kérdés, hogy ilyen érvényesen jött-e létre? Az Hi. kérdés, hogy az idő, majd hogyan legitimáljon az idő képes -e legitimálni, tehát hogy a közönségünk mennyire képes elfogadni az alkotmány szövegét, együtt élni vele, így történt az 89-en módosított alkotmányszöveggel is, amely 10 évig nagyjából egészében így bejáratódott. Most tehát a legitimitás kérdése esetleg felmerülhet, és esetleg megoldódhat. De a legalitás kérdésére mindig csak kéne egy megnyugtató választ adni, vagyis hogy érvényesen jött el -e a szöveg, és erre a kérdésre nincsen megnyugtató válasz. Tegyük fel, hogy megszületnek a megnyugtató válaszok, és létrejön egy alkotmány amit valamilyen módon hitelesnek kellene tekintenünk, mi a népnek. <gül> Ennek nem tudom, hogy formailag a népszavazáson kívül milyen útja módja lehet, talán egyfajta úta társadalmi közmegegyezés, aminek viszont a meghatározása megint számomra megfoghatatlan. Hát mi van? Hát, a csak az utóbbi éveket nézzük, akkor is két felére gondolkodnak a világon. Érdekes, hogy nem születtek igazán elfogadható válaszok, de az biztos, hogyha különbséget teszünk, legalább teoretikusan, a törvényhozó és az alkotmányozó hatalom között. Valamiképpen kimondjuk, hogy nem a törvényhozó hatalomnak kell alkotmányoznia, hanem valami másnak, uh -huh. amelynek adott esetben része lehet a törvényhozó hatalom is. És hogy a népőszétet valamiképpen megtagadni nem lehet, akkor már közelebb járunk egy jó megoldáshoz, de, de a legjobb megoldáshoz nem szabad közel mennünk, mert hogyha demokratikus népszavazáson fogadtatni kell a szöveg, akkor felmerülne, hogy az alkotmány mennyire demokratikus dolog, hiszen itt arról beszéltünk, hogy egyszerűen a demokráciát is korlátozik az alkotmány, azért az alkotmány, hogy bizonyos területeken ne érvényesülhessen a demokrácia vagy a többség zsákmányossága, ahogy tetszik, vagy hogy az, az alapjogokat is tartalmazó alkotmányszöveget hajóban demokratikus népszavazáson kell elfogadni, az önmagában is egy ellentmondást Szóval azt látom, az ennek jelen van itt, de annál azért jobb megoldások is vannak, mint ami megoldást ez az alaptörvény a magyar hatályszakot. Hmm. Azért gondoltam, hogy a hallgatókkal meg nem megosztam ezt a több hónapos gondolkodás halmozomat, mert hogyha komolyan vesszük azt, amit tudunk az alkotmányokról, komolyan vesszük, hogy mi az, ami bizonytalan, Ebben akkor lehetségesnek tartom, hogy a mindenkor egynáló kormány, és most nem csak elsősabben a fideszek gondolok. Lehet, hogy 1989 óta Magyarországon nem igazán törvényes úton módon működik. Ez egy nagyon izgalmas kérdés számomra, mert hogy aztán, hogyha komolyan veszem ezt a logikai sort, akkor utána törvényhozás rendvédelem nagyon sok minden megkérdőjeleződik. Igen, nagyon jó van. Ugyanakkor van élünk kell, igen. és hát be kell tartanunk a hát jogszabályokat, akár kis is furcsák, vagy, vagy előtes, hogy a legalitási alapjuk megjelőezhető. Nyilván a nyugkölötti magatokat kell tanúkszítanunk, be tartanunk a találta munkat összehődéseket is, és itt tovább. Tehát valóban folytatunk el az életünket, de az biztos, hogy legalábbis is teoretikus állapjúdése, is felvethető, de akkor vissza lehet tekerni, a legalitási választó végigmenve az időkerekét egészen az első kartális alkotmány elfogadásáig, és aztán mehetünk vissza a történeti alkotmány különböző partizsaival is. Azt uh -huh. a figyelő, hogy egy törés folytatani volt, volt, volt akkor, amikor a történeti alkotmány helyett egy írok kartális alkotmány fogadott el ez a ország, azt mondani, uh -huh. De úgy fest, hogy az idő valamiképpen ezt legitimálta, tehát a történeti alkotmánynak ma Magyarországon viszont a kezés híve van, én mondjuk köztök vagyok, de hát, hát, hát nem vagyunk, úgyhogy alig, hanem a, a magyar Nép elfogadni látszik azt, hogy Magyarországon egy 5-5 tartális alkotmány van, tehát az alkotmány történetem olyan, amilyennek mindenki szeretnénk. alkotmányozó nemzetgyűlés fogalmáról beszélünk. Mindig előkerül Magyarországon, külföldön. Ennek egyáltalán a miben léte? Mikor merül fel a szükségessége, ha felmerül valahol? És, és mi ez egyáltalán? Ezt szeretném megkérdezni. Igen, köszönöm szépen. Többször felmerül ez a kérdés. Különösen akkor, amikor alkotmányozási megjúzdulások kezdődnek valamely és Magyarországon is. Hát emlékszünk, hogy több alkalommal hallottuk már ezt a kifejezést, csak hogy éppen igen, ennek semmilyen magyar hagyománya nincsen. Soha nem alkotmányozott így Magyarország, nem volt soha alkotmányozó nemzeti, és mindig csak papíron vagy az ötletet. Hát Franciaországból vet, vettük az igen, ötletet. Igen, igen, igen. És francia, de az, az amerikai alkotmány is így született annak idején, tehát, hogy a hát konvenciónak hívták, de végül is egy ilyesfajta szervezet volt. Magyarországon ugyan nincs adimánya, ilyen nem létezett, de természetesen lehet olyasmit kitalálni, ami eddig nem volt, hiszen csak példának mondjuk, hogy mondjuk korábban Alkotmánybíróság sem volt a magyar községben, és most mégis van, és hosszú évekig kitűnően működött, hogy az ombudsmani intézményrendszer is idegen volt kezdetben a magyar jogtól, de aztán nagyon jó inkorporált ezt az intézmény. A magyar jogtól tulajdonképpen lehetne éppenséggel, egy kartális alkotmány, egy alkotmányozó nemzetgyűléssel lépte haza. Na most a mi történelmünkbe, ugye nekünk az a legfontosabb, milyen időszakok voltak, amikor egyáltalán felmerült. Tehát most végigtekintve az egész történelmen. Igen, az egész történelmünk mondjuk 9,5 évszázadon keresztül az ünnep történeti alkotmány egyében telt el, vagyis egy nem volt íratlan karta, kartába alkotmány, hanem jogszabályok, mindenekelőtt törvények egész sora, egész serege alkotta az alkotmányt, és ráadásul ennek az egész alkotmánynak egy része volt csupán ez, mert a másik része nem volt leírva a és mégis a féle konvenciók jogszokások formájában élt, úgyhogy egy olyan fajta alkotmánya volt Magyarországnak, mint, mint az Egyesült Királyságnak pívántnak. De hogy maga ez a szó kapcsolat, hogy alkotmányozó a nemzetgyűlés, és hogy ezt el, elkezdték követelni valakik, ez mikor fordult elő először? Ez, ez először ugye a, a monarchia felbomlásakor 1918-1920 körülfordult gondolatként, utána természetesen 1944-45-46-47-ben, gondolatként nem valósult meg, és aztán nagyon előjött 1988-89-90-ben, akkor jött elő, elő a legerősebben ez a fogás, mert nemzetközi példák mutatták, hogy már újabbkori nemzetközi példák is mutatták, hogy ez egy jól működő intézmény lehet, és aztán természetesen megint előjött a mostani legutóbbi alkotmányozáskor, 2010 11 ben de akkor sem valósult meg. Ez egy a testület lenne, ha megvalósulna, amelyiknek kizárólag az a dolga, hogy alkotmányt hozzon a nemzetnek, alkotmányt dolgozzon ki, és azt tiktassa be, és semmás más dolga nem lenne. Ráadásul, akik megválasztják, ugye nyilván a nép választaná meg a képviselőit ennek a tulajdonképpen erdőleg nagy számú testületnek, ugye, na most csak teoretikkel beszélünk, hiszen ilyen, de ilyesmint a nép választaná meg, de kizárólag arra a célra, hogy alkotmányt hozzon, és a nép is tudatában lenne annak, hogy ez a cél, vagyis ez nem egy akármilyen parlamenti választás lenne, hanem kifejezetten egy, egy a nemzegyűlésbe való választás. Ráadásul ez a testület ez egy olyan, ahogy szokás mondani, szituatív testület lenne, vagyis egyetem dolga lenne, hogy az alkotmányt létszolni, és abban a feloszlana, vagyis ahogyan költőjére lehet mondani, belehal tulajdonképpen az alkotmányozásban. Az hát más kérdés, és ugyancsak érdekes, elméletileg megválaszolódó kérdés, hogyha mondjuk alkotmánymódosításra kerülne sor a későbbi évtizedekben, akkor újra elő kellene hívni ezt a testületet, vagy újra kéne választani egy hasonlót, vagy ennek a testületnek csak az alkotmányozás lenne a feladata, és az alkotmánymódosítások a későbbiekben már nem képeznek a feladata. Ez, is egy Ez el... elképzelhető, hát akkor majd az annak a kornak a gyermekei közül választódnak ki, gondolom én. Igen, igen de, de, de az már nem egy új alkotmány létrehozására választod ki. Jó, igen. Ha most megszületett alkotmánynak a módosítására, akár mondjuk egy vesző odéptét. Mert ugye a kis alkotmány módosítás és alkotmány módosítás, meg a nagy is alkotmány módosítás, és az egészen nagy, pedig tulajdonképpen már egy új alkotmány, de az új alkotmány hívásnak már nem kell betartani azokat a szabályokat, amelyek az alkotmány módosításra elő vannak írva, ha egyáltalán elő vannak írva. Nem könnyű tehát a helyzet minden esetre. Talán erkölcsileg is, vagy elméletileg is érdemes eldönteni, hogyha egy ilyen testület lenne, akkor tényleg ez lenne egy csupán a feladata, hogy alkotmányt alkosson, és utána oszoljék szól, vagyis hogy ne legyen részese a továbbiaknak. Hogyha gyorsan mondhatok két példát, hogy a, a, a francia alkotmányozó nem és a forradalom idején azt a feladatot kapta, hogy alkosson ilyen szervezetet, de utána ne lehessenek a tagjai a nemzetgyűlés tagjai. Ez nagyon rossz megoldás volt, mert ugye felelőtlen munkálkodás hmm. eredményezett ez. Van egy másik megoldás, amikor tudván tudják az alkotmányozók, hogy a továbbiakban is részt a működtetésében az alkotmánynak, méghozzá tudják, hogy milyen pozícióban vannak, ez mondjuk a magyar megoldás, tehát itt a törvényhozók meghozzák az alkotmányt, és ők maradnak is törvényhozók, vagy tulajdonképpen szóval saját maguknak hozzák. Ez is egy rossz megoldás. Nyilvánvalóan kettő között van valahogy a megoldás, vagyis, hogy az alkotmányozók tudják hogy részei lesznek a rendszernek, de ne tudják azt, hogy mely pozícióban lesznek az alkotmányhatályból lépése után. Tehát uh -huh. nyilván amit mondok, de elképzelhető az, hogy ők maguk csak annak vannak tisztában, vagy tudatában, hogy benne lesznek az alkotmány működtetésében, de annak nem lesznek tudatában, hogy mely pozíciójuk lesz, hogy akár elemzikben, vagy kormányon lesznek, hogy egyáltalán parlamenti képviselőt lesznek, vagy a végrehajtóartalom részé lesznek, és itől de azt tudják, hogy magukra írják, csak nem tudják, hogy ők maguk mik lesznek. Ez a ez egy értelmes megközelítés, hanem még el, hogy John Rawls ezt a tudatlanság fájtlának nevezte, vagyis amikor az alkotmányozók. A felelősséggel alkotmányoz, de azt nem tudja, hogy ő mag, őre, őre változva, miként fog változni a Na, mi Miután sohasem valósult meg, és ez már egy külön találós kérdés, lehet, hogy valahogy nem bír megvalósulni, de hogy milyen nehézség lehet egy ilyen grémiumnak az összeállítása, tehát ez hány ember, milyen képzettség, mekkora a társadalmi tisztelet, vagy nem, nem tudom, mi kell lenne. Igen, igen. Hát itt is úgy lehet, hogy papíron elgondolkozni, elméletileg gondolkodni, és van ilyen példa is. Arra van olyan megoldás is, ahhoz a nemzeti való választások megfelelnek az alkotmányozó a való választásoknak. De olyan is elképzelhető, hogy egy teljesen új metódus alakul ki a választásokra vonatkozóan, amelyet nem alkalmaznak a parlamenti választásoknál. Például Kanadában nemrégiben folyt egy kijelölős testület összeállítás, amelyben ö, most nem részleteszendő részletszabályokkal biztosították, hogy egyenlő számmal legyenek jelen a férfiak és a nők, azonos képviseletet kapjanak az egyes területek, ugye Kanada egy hatalmas ország, végülis ez az orszá, ez a testület, ennek az, az öt a feladata, nem az, hogy alkotmányozon, hanem hogy egy új választójogi törvényen gondolkodjék el, végülis nem is volt ez egy sikeres, mondom, hogy vannak. Ez képzelések arra nézve, hogy másfajta módszerrel választódjék meg ez a testület. Az, azt hiszem rendben való, hogy a népnek kell végszerés dönteni arról, hogy kipüljönek ebben a testületben, de azt hiszem az is rendben való, hogy ne teljesen ugyanolyan legyen a választási rendszer, mint a parlamenti választások illetve, mert akkor kérdésként merül fel, hogy mi szükség van egyáltalán egy új testületre, ha csak az nem hogy elválasztódjék mindenképpen a törvényhozó hatalomtól, és amint megszületik egy új szerv, egy új alkotmány, az alkotmányhozó nemzetgyűlés munkálkodása nyomán, akkor az általa felállított új szerv vagy parlament már egy új választás nyomán jöjjön létre. Ő tehát hasonlíthat egy ilyen testület egy parlamenthez is, talán elvárható lenne, hogy nagyobb számú legyen, talán elvárható lenne, hogy végig nyilvánosan ülésezzék, és uh, az talán is elvároló lenne, hogy egy bizonyos határiden belül döntsön, mert nyilvánvalóan azt sem uh, szerencsés, ha évtizedekig ülésezik, és semmilyen eredményre nem jut. Tehát alig, hanem valamilyen szabott mandátumot kellene uh, meghatározni egy ilyen alkotmányozó fixi, egy alkotmányozó nemzetgyűlés számára. És talán még azt, hogy, hát fogalmam sincs, hogy az, hogy lehet elérni, hogy a tevékenysége valóban tükrözze az úgynevezett népnek a kívánságát, akaratát, ami hát én nem is, nem is tudok erre most, mit is gondoljak erről, egy nagyon megosztott országban, hogyan lehetne ezt elérni, pedig enélkül nem hiába ül össze. Igen, igen, alig, hanem olyan minimális célokat előre megfogalmazni. Tehát, hogy egy olyan szüveg, ö, szülesség, amely értékeit tekintve olyan értékeket tartalmazó, amelyeket mindenki, uh -huh. mindenki ott uh -huh. így, szinte utépisztikus, szinte elképzelhető, és mégis elképzelhető, nem vennénk be például mondjuk a szabadság és az egyenlőség egyenlő említését, de bevennénk olyan értéket, humánus értékeket történetesen, amelyeket mindenki oszthat, és ez egyfajta értékválasztás ugyan, de egy minimális értékválasztás. Uh -huh. Uh -huh. Egy ilyesfajta dolgot esetleg el lehet képzelni. Nagyon érdekes ez a gondolat minden esetre, különösen úgy, hogy hagyománya nincs ugyan, de még jövője lehet. Igen. nem valami kényelmes helyen folytatjuk az utolsó beszélgetést, mert úgy hallom, hogy még buszon ül, úgyhogy sikerült pont közlekedés közben hogy úgyhogy köszönöm, hogy Velünk van. Köszönöm szépen, hogy az egész héten a figyelmet kaphattam, és jól sikerültek a beszélgetések, mindig nyívat körülmények között tudunk beszélni, de most hát így alakult a téntek általában is mehetett, úgyhogy éppen 20 vagyok, de hamarosan leszállok. De az jó, akkor legalább a közlekedésről is valamit megtudunk. neked meg hát legalább ilyen élménye is lesz. Hogy Igen. érezte magát ezen a héten velünk? Nagyon is jól éreztem magam, köszönöm szépen annál is inkább, mert nagyon empatikus és mély beszélgetések voltak holott. A rádiós műfajhoz nekem is valami közöm van, de itt nagyon mély beszélgetések lettek, ahhoz képest, hogy tényleg hát egy rádiós beszélgetés sorozat volt. Úgyhogy én nagyon elégedett, vagyok azt remélem, hogy a hallgatók valamit kaphatnak ebből. Hát mi is nagyon reméljük. Én egy kicsit szeretnék rátérni önnel a következő választásokra, amik itt lesznek hamarosan, ugye túléltük most ezt a választási kampányt? Hát legalábbis a választópolgárok túlélték. Hihetetlen nagy csalódásokkal zártuk ezt a történetet, illetve hát a Fidesz az nem, a Fidesz az megbicsőült, és gyakorlatilag az ellenzéki pártok azok a dugájukba döltek. Úgy tűnik, hogy itt szétesett körülöttünk minden. De gyakorlatilag pillanatokon belül kezdődik az új kampány, jönnek az önkormányzati választások, és úgy tűnik, mintha. Erre senki nem lenne felkészülve, mindenki nyalogatja a sebeit, mindenki mutogat egymásra, mint hogyha a világnak vége lenne. Tehát ez egy teljesen természetes reakció azután a folyamat után, ami lezajlott ön szerint, vagy pedig ez ez azt mutatja, hogy talán most már ideje lenne megújulni, és valami teljesen új dologba fogni, Igen. mert hogy ez a stílus, ami ideig működött, ez a kutyának sem kell, és nem működünk Igen, Természetes reakciónak tekinthetjük ezt, sőt, tulajdonképpen még kevés is ez a ráció ahhoz képest, ami történt, mert nem akármi történt, hanem harmadik alkalommal is nagy vereséget szenvedett ez az oldal, olyannyira, hogy ugye kétharmadhoz segítette hozzá a kormányzókváztat. Ez tényleg olyan eset, amire az nemzetközi világban is e, e, olyan példákat találunk csak, amelyek után nagyon komoly konzekvenciák vonódnak le, és tulajdonképpen ezek a konzekvenciák még nem igazán vonódtak le. Bizonyos tanulságok megfogadóztak, különösen az összefogás tekintetében, de lépések még csak nagyon kevés, kevesek történtek. Ugyanakkor azt el kell mondanunk, hogy bizonyos azért még van, hiszen Újabban az önkormányzati választásokat öt évente tartják, tehát tulajdonképpen most nem őszre kell készülni, hanem a következő őszre. ráadásul az önkormányzati választásokat, tehát 19 őszén megelőzi majd az európai parlamenti választás, amelyet alig, ha nem jövő júniusban fognak tartani, úgyhogy arra kis fel kell készülni, olyannyira, hogy a két választás között azért van zsánerbeli különbség, az egyik választásnál, az európai parlamenti választásán nem annyira fontos az összefogás, de a másiknál nagyon is fontos. Ráadásul az Európai parlamenti választásoknál a kis pártok esetében ugyancsak fontosként, fontos tényezőként merül fel az összefogás, hiszen van egy természetes küszöb, amit el kell érni, tekintve, hogy az összes mandátum, amely Magyarországot illeti, nem több, mint 22, ha jól emlékszem, korábban 20 áll Úgyhogy ez alapján tulajdonképpen 5%-nak számít a természetes küszöb, hogyha valamelyik pártköltség nem érje párt el, azt megnézhetem. Egyszerűen ott is kell összefogás, nem szóval az önkormányzati választásokra. Van még idő, egy év van, de ez a nyár intenzív e, e, tanulságlevonással kell, hogy eltöltödjék minden ellenféke párt esetében, és vízióra van szükség a tekintetben, hogy milet az összefogással nem csupán e, személyi kérdéseket illetően, hanem szervezeti is Úgyhogy e, ezt az egy évet arra kell használni az és erőknek, hogy e, a szervezeti e, alapját teremtsék meg az együttműködésnek, az összefogásnak, sőt a fúzívónak, az uniónak, a pártsúzívónak, sőt egy közös pártnak és nem tudnék kimondani, ez a szorparancs. Most csak remélhetik az ellenzéki választók, hogy az, az ellenzéki pártok meghalják a korban Hát én is nagyon remélem, mert ugye amikor azt mondja, hogy van időnk, akkor azért az, az egy év az nagyon gyorsan eltelik. Igen. Hát pontosan látok, hogy gyakorlatilag egy éve bombáztak minket mindenféle ígéretekkel, üzenetekkel, összefogással, összeveszéssel. Tehát ez az egy év, ez azért nem olyan hosszú idő egyrészt, másrészt, meg jó sok idő, hogyha valami történik. Hogyha letargiában töltjük, akkor hirtelen megint csak fel fogunk ébredni, és megint csak meg fogunk lepődni. Igen, az az embernek a tapasztalata, hogy nem nagyon van iniciatíva, Nem nagyon van erő, de az ellenzék politikai tehát, nem csak a politikailag, hanem intellektuálisan is, és elkövetőleg is, de amit nem kell, most kell átlítani, hogy jó, néhány politikusnak morális alapon, személy keresni valójában nincsen a törvényhozása az ellenzék részéről, Hűszant Péterin nagy eltűnt az éterből. A megújulásnak akkor itt van, de a megújulásnak az esélye történetesen még mindig kevés, uh -huh. kicsi, mert egyszerűen nincsen meg az a személyi állomány, az emberanyag, amelyet a megújulást képes bemutatni. Ön bízik egyébként abban, hogy itt tényleg képesek lesznek ezek a pártok a megújulásra, mert azt gondolom, hogy itt mindenkinek ez a közös érdeke. Egy normális társadalom van, hogy egy sokszínű politikai paletta legyen, amelyik viszont nem egymás furkálásával van elfoglalva, hanem a közös ügyekkel. Igen, így van. Az ország érdeke föltőtlenül az, hogy egyfajta váltógazdaság alakuljon, ki politikai váltógazdaság, hogy tehát legyen. Egy életképes alternatíva, amire adott esetben lehet szavazni, hogy ahogy, tehát itt a különböző erők, tulajdonképpen a jobb közép és a balközép közép egymást felváltva a végig a XXI. századot. Ez ennek az országnak az érdeke, mint minden normális országnak. És valóban ezeknek a feltételei tulajdonképpen hogy ahogy mondtam, sem személyleg, sem erkezőleg, sem politikailag, sem uh, intellektuálisan nem adottak. Az ember természetesen hát, bizakodik. De azt láttuk, hogy az eddigi bizalmak, amelyek belehelyeződtek bizonyos emberekbe, új erőkbe, mozgalmakba, akár, ott tulajdonképpen mind a családkozásig jutottak, hiszen a, a föl, e, kerülő emberek e, nem voltak képesek beváltani hozzájuk fizet reményeket. Természetesen nem lehet feladni a bizakodást, és hát e, kimondhatjuk, hogy akár holnap, vagy holnap után feltűnhet valaki, aki ebben az ügyben segít. Egyelőre úgy látszik, hogy akiknek lenne tehetségük, azoknak nincsen ambíciójuk, akiknek viszont van ambíciójuk, azok annyira korumpálódtak, hogy tulajdonképpen nem maradt másuk, csak az ambíciójuk. Hát én nagyon remélem, hogy inkább az előző, a mondat eleje fog megvalósulni, és tényleg megjelenik majd egy olyan új erő, vagy egy olyan új személy, aki képes ezt az összefogást megvalósítani. Ugye Karácsony Gergely mellé nem álltak oda, vagy mögé azok a pártok, akiknek kellett volna. Úgyhogy azt gondolom, hogy talán most egy új... Új megmozdulásra van szükség. Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy velünk volt egész héten. Köszönöm, hogy különféle témákban állt a rendelkezésünkre. És most én azt gondolom, hogy az a teljesítmény, hogy így közlekedve, meg menet közben, és közben még artikulált is, hát ez egy színészi teljesítmény tényleg a színpadon, miközben én futkosnak. Köszönöm szépen az egész heti figyelmet, törődést. Üdvözlöm a hallgatókat, és az egész rádiót nagy uh, szintátiával és szúrpalással tekintek a rádió működésére. Köszönjük szépen, jó hétvégét Köszönjük. kívánok önnek. Viszont a lesznek. Most megteheti. Elevenítsük fel a 117 perc délutáni magazin szerkesztőinek beszélgetéseit a hét emberével. Minden vasárnap este 8 órától. Ön a civil rádió hallja a 98 megahertzen. Civil rádió, amely elérhető és átélhető. Reach out,